o ro lui te păcate Dar de staă a scri nu Ori câ au eu a uitat ce toate, Și vine știu că i- tu pe ai uitat și tu

Fericite-l dacă vrei să și supăr, Când valuri și vânturi de repat, -a pe afe ca fil de nupă, Pe care îl văstresc mereu curat. a pe afe ca un de nupă, Pe care îl văstresc mereu curat.

Iisus e capiul de altă, și ești mereu în mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, ce nu e nimeni să-mi o poată luam. Mi-ai în suflet, Doamne, o speranță, ce nu e nimeni să-mi o poată lua.

Mulțumesc că ești mine, lume, Cât mulțumesc că ești lume, mulțumesc că m-ai iubești mereu, Cât mulțumesc că Tu mi-ai dat un nume, că tu și Tu ești Dumnezeu. Cât mulțumesc că Tu ai dat un că și Tu ești Dumnezeu.

E pufia de iadului vii, e o scoptă de E pufia de iadului

de zângerii din vale, și altele stoare la muri, se scurtură în dorile tale, iar noi ncătia

În iubire Și vorul de dulci mângâie Dar Domnul privind de pe cruce Îi caură și nu ai nicăie Doar la cruce Privește spre ce suspimând În locuri sărate s-ar

doar de muri. Doar la Dumnezeu Duarmaia gura-ți ce prirește-ți să duce

Sfântului lor și rac În Așa Începeam să cântăm care Nu le cântăm în mod deosebit uh, Cântările care sunt Cântate uh, mai răbuit cu noi Iubire Iubire

Sfântă pe Ești prins Și meu Și să plânești tu mine Să țin O cea friar În tine Valul Să fiu eu Lumină Sfântă pe tine

Să vă mulțumim

Vă mulțumim

Credi dacă cumva ceva în care care să dacă ceva care ai să tot să

But this is wrong that Okay, yeah. I can remember that part of this. Well, you can make that so you can do

o să-i dăm de 100 de mâini, mâini, mâini, fiul mâini, mâini, mâini, mâini, Din somnul mâini, mâini, mâini, mâini, mâini, mâini,

este greșit în sensul că în încătare el se ne iar așa că să a scris. Așa că altă vine de modă. Acum aici lor să mai multe greșeli, dar asta la următoare se mm. Bun. Așa. Dar nu urmă, vreau faci a

în ziara cei băieți au cerut le

când sufletul se bate prin scurța grea, Mă aplec în rugăciune și totul Tarei, Dumnezeu, ietăria mea! Dumnezeu, ietăria mea! Răbos, pentru sufletul meu văzutor, Când pomarea, Dumnezeu, ietăria mea!

Iertăria mea alătos, Pentru sufletul meu ajutor, Când povără-i grea, Dumnezeu, Iertăria mea. Dumnezeu are putere și în cer și pe pământ, Dumnezeu, Iertăria mea. Tot ce în lume se întâmplă este sprijin în cu mânt, Dumnezeu, Iertăria mea.

Încercarea când e mare Și se pare că mă-ndroabă Pentru neînțe-mi e gros Și nu mai fost de ea Treci și genunchiul Dar îl să-ți plece Duhul Dumnezeu E tăria mea Dumnezeu E tăria Mea arătos Pentru sufletul Meu a zis tot Când pobărarea Ea Dumnezeu

Ietăria mea Dumnezeu Ietăria mea Arători Pentru sufletul meu Antor Când pova e grea Dumnezeu Ietăria mea Așa Amin, Amin. Mai este vorbintea care Doi Doi Doi

Iisus că-ți mai dubru-i

Te-am la

Aici vor să fie ta Te așteaptă nu amânda, Păcatul tău și vinata

Sunt aici, vor să-ți fie cați, Te așteaptă, nu amâna, Și iar am mai cheamă său, am luptat Și crucea din

În care te-am ce sunt aici, vor să te aşteaptă noua.

în numele alui lui Isus, iepurea, sângele lui văța, sânge

bine rămas pe răscundul

anno per la

Bine, robotul pot să fac cu mașinarea. dar

Dacă avea cu cine să din lumea la e frumos. Și după aceea va să Se cu din nou de Ok, mai Care mai Care Pentru cine își amintește de Noel Gonzalez? Vă trimite salute!

Am avut aceea repartășie cu ei, pentru că și noi facem școala acasă ca ei și atunci ne ajutăm în asta. Wow.

Amin, amin, amin. domnul Amin, amin. Când, amin, amin,

Cântarea 86, cântarea 86, la pagina 182, Dacă ești purtat de valul furios. Mm -hmm. Dacă ești purtat de valul furios Și crezându-te pierdu de vii Ia-l-teamă cuvântă frile.

Pregătește-te sunt în toate clipele. Ia, închemă promisiunile. Toate vine cuvintele. Ia, închemă promisiunile. pregăti te sunt în toate clipele.

Deci am ascunde griji prea multe cruce și de tem că nu le vei putea purta. Iar înseamnă seamă cuvântările, că ce se vină te ne zilele. promisiunile, toate din cuvântările.

Lumile. Pregătite sunt În toate clipele Cât timp încă tu ai, Vei mai lucra Domnul e cu tine Deci nu dispera Ia aminte bine Cuvântarea sa Îngerii se vor Pe ta. Ia

iată promisiunile, toate binecuvântările, Ia mi promisiunile, pregătite sunt în toate clipele. Cântarea 130 în această oră, pagina 249, cântarea 130 în această oră. Mm.

În această oră, Doamne, te rugăm Să iei parte tu cu noi Să ne asculti cum încântam și te lăudăm Întotdeauna fi cu noi Să nu ne las părți noi trăim doar cu tine

doar pe tine te avem și tine ne-ai Tu ești al nostru mântuidor Minunat și bun părțor Doar cu tine-ai vrea să din Când îți mi alea

Căci noi trăim doar cu Tine-n grând, doar pe Tine te avem și în Tine ne-ncredem, Tu

Multumim, pentru bunătatea ta, pentru dragostea lindui și iubirea ta, vrem să-ți mulțumim. Să nu ne las părți -ă că noi trăim doar cu tine-n gând, doar pe tine te ave

și Tine ne întrebem, Tu ești al nostru mântuitor, minunat și bun păstor. Doar cu Tine vrem să fim în cerul Tine. Salmul treizeci.

Te Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe și mei să se bucure de mine. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați, Domnului, voi ce iubiți de El.

Măriți prin laudele voastre Numele Lui Cel Sfânt Căci mânia Lui Ține numai o clipă Dar îndurarea Lui Ține toată viața Seara vine plânsul Iar dimineața veselia Când îmi mergea bine Zicea Nu mă voi plătina niciodată Doamne, prin bunăvoința Ta Mă se Pe un munte tare Dar ți-ai ascuns

și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Dumnezeu zicând: Ce vei câștiga dacă îmi vezi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai mine de mine. Doamne, ajută-mă. Și mi-ai refăcut stânguirile în veselie.

Ne-ai dezlegat sacul de joale și m-ai cu bucurie, pentru ca inima mi să scânte, cânte, să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu purul te voi răuda. Amin. Amin. În acest Psalm, pentru faptul că David aduce laude lui Dumnezeu, mi-au mi atras, atenția, vestetele de la 6 la 10.

Unde vedem că David s-a îndoit. și una din cele mai mari probleme care le avem și noi azi este că ne îndoim. Ne îndoim de diferite lucruri în fiecare zi. Însă cel mai grav este că, la fel ca și David, noi ne îndoim de multe ori de Dumnezeu. Și acum să vedem ce este îndoială. Trebuie să știm cu ce ne confruntăm.

În primul rând, îndoiala nu este necredință, dar poate duce la necredință. Nu este o stare doar pentru cei necredincioși și este un moment de criză în viața unui creștin, când un creștin se îndoiește de Domnul deja ceva scăpți acolo. Și cauzele îndoielii poate fi nevegherea, lipsa cuvântului, încercările, dificultățile pe care le avem în viață.

Însă ce este important și ceea ce ar trebui să știm, cum ieșim din îndoială, cum facem ca noi să nu ne mai îndoim de Dumnezeu. În primul rând, putem să ne uităm la slava lui Dumnezeu, la măreția Lui. Știm că Dumnezeu este alfa și Omega și mai știm că Dumnezeu este dragoste. Prin faptul că Dumnezeu este dragoste, putem să fim siguri că El are grijă de noi și nu trebuie să ne îndoim.

Apoi putem vedea minunile făcute de Isus. Vedem că El tot timpul a ajutat. Și apoi mai putem vedea că Dumnezeu se ține de cuvânt prin Isus. Încă de la Adam avem profețită venirea lui Isus și vedem că aceasta s-a împlinit. Și apoi, nu în ultimul rând, trebuie să credem și să ascultăm de cuvântul lui.

În Biblie găsim că Dumnezeu spune Eu sunt cu voi de mai multe ori. Dacă Dumnezeu și ei mai este unde zice Eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor, dacă noi avem încredere că Dumnezeu este cu noi, atunci eu zic că nu încapă loc de îndoială, că dacă Dumnezeu este dragoste, cum am spus mai înainte, și Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este bunătate, El face ce este mai bine pentru noi.

Și încă un lucru care este foarte menționat în Biblie, poate unul din, una din cele mai dese porunci, este nu vă temeți. Eu zic că și teama este foarte legată de îndoială. De multe ori când ne îndoim, atunci apare și teama. Și eu vreau să vă îndemn în această dimineață ca orice îndoieri aveți față de Domnul să le lăsați deoparte,

și să slujiți Domnului fără niciun pic de șovăire, fără îndoială. Să ne ridicăm în picioare și să avem un cuvânt de rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta, îți mulțumim, Doamne, pentru această zi, îți mulțumim că am putut să venim în casa Ta și în această dimineață. Doamne, Te rugăm să ne ierți pentru că de multe ori ne îndoim de Tine, Doamne, ajută-ne ca să...

Te slujim fără șovăire. Doamne, în ciuda faptului că noi ne îndoim de multe ori de Tine, Doamne, și că suntem imperfecți, îți mulțumim, Doamne, că Tu continui să ne arăți că ești lângă noi, că Tu ne ajuți și că Tu ne vrei numai binele. Doamne, ajută-ne ca să vedem continuu, ca să nu ajungem la îndoială, să nu ajungem la teamă, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să studiem cât mai mult,

Cuvântul Tău și ajută-ne, Doamne, ca să folosim cuvântul Tău ca și o candelă pe care are noastră, ca astfel să nu fim niciodată cu în inimă, Doamne, să fim tot timpul încredințați Ție, să ne punem, Doamne, în nădejdea în Tine. Doamne, ajută-ne ca să slujim fără șovăire în tot timpul, Doamne, și ajută-ne ca în fiecare zi, în fiecare dimineață, atunci când ne trezim,

să ne aducem aminte că Tu ești un Dumnezeu care ne poartă de grijă și nu îți întorci spatele de la noi. Și atunci când este mai greu, Tu ne ajuți. Doamne, ajută-ne ca să nici nu profităm de Tine, Doamne, să zicem că ești un Dumnezeu bun, ești un Dumnezeu care poartă de grijă orice-ar fi. Și ajută-ne, Doamne, ca să ne facem și noi partea, să ne facem și noi lucrarea. Și împreună cu Tine, Doamne,

în colaborare cu Tine, Doamne, să avem o lucrare minunată. Îți mulțumim, Doamne, că ești aici, acum, cu noi și îți mulțumim, Doamne, că ne asculti laudele, cântecele de laudă, Doamne, închinarea, Doamne, și că ne asculti rugăciunea. Amin. Amin.

O suta Prin Isus avem victorie. Isus avem victorie, doar prieteni avia vom bucuri, și cu Isus când vin din peseta. Isus e.

și prin Iisus știu că voi mirui, oriși ce îți fi ar veni, eu nu mă tem, Nu

În primele zile dureri au mai fi, mie

și prin Iisus. Pentru cina Domnului care să cântăm cântarea 15 lăsând cuvântul de acestei cântări să ne cerceteze. Ne amintim că Domnul Iisus, Iisus Hristos a murit pentru păcatul nostru, a venit aici pe pământ, ne-a învățat Vărnezeu, după care a făcut jertfa supremă pentru a ne mântui. te altău' fiu nu l-ai

în schimb pe el, lumii lai dar, să vină aici, joc pe pământ, să fie dar altă.

să treacă de cântări, la cântarul numărul 5. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Sfânt ești, sfânt ești,

capitolul 19, două vesete, 17 și 18, pagina 1052, introducerea Corilescu, Ioan 19, 17 și 18. Iisus, ducându-și a ajuns la locul zis al căpățânii, care ne vrește, se cheamă Golgota.

Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și unul altul de alta, iar Isus la mijloc. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru această dimineață și îți mulțumim pentru că ne-ai dus în locul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare suflet care este aici și te rog din toată inima să ne cercetezi pe fiecare și să nu lași inima noastră să plece din locul acesta neatinsă de tine.

Te rog, Doamne, în această dimineață să sub subletele, subletele care sunt apăsate, să dezlegi orice legătură de neputință. Te rog, Doamne, în această dimineață să sfințești ființa noastră, vorbirea noastră, gândirea noastră, ochii noștri, relațiile noastre. Sfințește-ne, Tată, prin cuvântul Tău, pentru că cuvântul Tău este adevărul. Și ajută-ne, Doamne, și dă-ne puterea ca...

Această dimineață să putem să stăm înaintea ta cu vrednicie și să putem să stăm cu ochii spre tine cu recunoștință. Cu recunoștința unui suflet care a fost răscumpărat la cruce la Golgota. Te binecuvântăm și te slăbim. Pentru că ești Dumnezeul cel atotputernic, un Dumnezeu Sfânt. Și ajută-ne, Doamne, să conștientizăm faptul care ne apropiem în

de prezența unui Dumnezeu Sfânt în, a, în această dimineață, un Dumnezeu care vrea ca și noi să trăim Sfinți, pentru că El este Sfânt. Fii binecuvântat și slăbit, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vreau să reocupați locurile. În dimineața aceasta mă simt uh, ca și Iuda.

la acest început de toamnă, 15 septembrie, că voiam să vă vorbesc despre legea semănatului și a seceratului, despre ceea ce a trebuit noi să facem în viața aceasta. M-am văzut silit în urma unui vis pe care l-am avut să vă vorbesc despre altceva. Așa am înțeles eu în această dimineață că trebuie să vă vorbesc despre Roșia Montana.

O cam spre vârful unui munte, așa am visat, și o făceam, nu o făceam pe cărarea principală, mergeam pe o cale turanică Și acolo, uh, la un moment dat, mi-am agățat și tricouri și m-am suprat destul de tare, dar am zis că neapărat trebuie să ajung în uh, uh, sus. Acolo sus era zarbă, gălăgie mare, uh, unii plângeau, se auzeau țipete, multe glasuri, unii plângeau, alții râdeau. Nu știam ce acolo, dar...

Ziceam că trebuie neapărat să ajung acolo. Când am ajuns sus, am văzut trei cruci. Pământul roșu, plin de sânge și trei oameni. Dar n-am văzut fața pentru că veneam din spate, din spate, pe partea din spate a muntei Și n-am văzut fața, totul vedeam din spate. Și am zis, n-am putut, am rămas mirat de lucrul acesta și n-am putut decât să spun, aici este Golgota, dacă sunt trei cruci.

Și am auzit o voce care mi-a spus atât, golgota și ce, sau ceva mai măresc decât Roșia montan. l La început, și vă spun sincer, n-am crezut absolut nimic. Și am crezut cum adică. Și aceași voce mi-a răspuns, crede numai. Și vei vedea, crede numai. Am stat, asta a fost visul. Am stat, m-am rugat toată noaptea.

N-am știut ce să iau, m-am înfrământat, m-am rugat, am stat de vorbă cu Dumnezeu, am stat de vorbă cu mine însumi, pentru că totdeauna Dumnezeu, dacă vrea să spune ceva, spune unui om așa cum îl găsește pe acest om în starea pe care îl găsește și am ajuns la concluzia, și așa am înțeles eu că trebuie să vă vorbesc despre, despre asta în această dimineață, despre Roșia Montana sau ceva sau altceva mult mai mareț.

Eu să o că să fii români nu e rușine. Nu e rușine să fii români și nici nu trebuie, e vorba unui uh, profesor de meu, nici nu trebuie să ne cerem scuze pentru asta că suntem români. Uh, nu, uh, nu mă simt nici mai puțin demn decât un italian uh, sau un american sau un chinez. Consider că avem ca și români aceeași demnitate și îmi iubesc țara aceasta, îmi iubesc neamul și, vreau, și eu vreau și mă rog ca tot poporul român să fie mântuit.

Dar pentru aceasta va trebui ca fiecare român să creadă, să se bugrească, să fie botezat și să treacă o viață sfântă. Asta nu se poate. Iubesc aceasta pentru că este o țară bogată și are, mai multe, are mult mai multe lucruri decât au alte țări din Europa. Iubesc ceară aceasta pentru că este o țară bogată, este o țară cu foarte multe comori

de la o vreme încât nici nu mă mai prămân cu privire la nu mă mai prămân poate tare cu privire la conducătorii noștri că eu am ajuns la concluzia că nu se iei neapărat răi țara asta e prea bogată țara e, cum se zice la noi, e pălăria prea mare pentru ei și când ajung acolo sus se zăpăcește de cap și nu mai știu ce să bagă e prea bogată țara asta și nu mai știu ce să facă cu ea ați observat că în ultimul timp

una dintre cele mai mediatizate știri la ora actuală în țara noastră, alături de cea cu câinii maidanezi, este proiectul roșia Montană. Un proiect care se zice că vrea să se lucreze acolo. Eu zic că o să ne pure legal. <gâng> adică pur legal, dar în fine, nu despre asta vă să vă povestesc în dimineața asta, numai ne enervăm dacă ne aducem aminte.

Vreau, să, cum ziceam, ziceam, se numește predica, Roșia Montana sau ceva mult mai măreț. Și acel ceva mai măreț este Golgota. Iubiților, pentru un proces de extracție, ceea ce se vrea a se face la Roșia Montana, pentru un proces de extracție a aurului și altor metale care sunt acolo, în lumea aceasta, în Europa vorbim, că suntem, trăim în Europa...

Se, se consumă aproximativ spun un eu am de știință aproximativ o de tone de ceanuri ca să extragă pentru procesul acela de extracție. Ei bine, oamenii ăștia care vor să vină la noi, ei vor să folosească acolo la Roșa Montana, pun știrile și toată lumea și preta tot spun, vor să folosească 13.000 de tone de ceanuri.

13.000 de tone de ceanuri De 13 ori mai mult decât se folosește în toată Europa De 13 ori mai mult 13.000 de tone de ceanuri Pe celelalte munte, mult mai măreți, la Golgota s-a lucrat cu ceva mult mai periculos S-a lucrat cu ceva mult mai periculos pentru că există ceva mai periculos decât 13.000 de tone de ceanuri Există ceva mult mai periculos, știți ce? Păcatele a mai mult de 10 milioane de oameni

noi suntem astăzi 6-7 miliarde mai punem pe cei care o trește înaintea noastră pe toți, mai mult de 10 miliarde 100% ne da. mai, mai periculos și mai de decât 13.000 de tone de ce este 10 miliarde de păcate sunt 10 miliarde de păcate și asta în condiția în care un om a fi păcătuit o singură dată în viață ceea ce mai ales la românii cu putință asta cineva pentru că

este mult mai grav păcatul decât ceanura, pentru că ceanura ne distruge trupul, păcatul ne distruge sufletul. Este ceva mai grav. Aici la Roșia Montana, bătălia se dă pe, pentru trup, pentru apărarea trupului. La Golgota, bătălia s-a dat pentru salvarea sufletului. De aceea, Golgota este ceva mai mare decât Roșia Montana. Iisus Hristos ne spune nouă,

ne spunea nouă, ne de fapt, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot uci de sufletul. Nu vă temeți de aceea. Temeți-vă de acela care poate să vă pierdă și trupul și sufletul și să-l să anunce în ghiena. Nu vă temeți atât de mult pentru lucrurile acestea fizice, serioare, de trupul acesta. Temeți-vă pentru sufletul vostru, zice Ar Hristos.

Este ceva mult mai grav acolo la Golgota față de ceea ce se întâmplă din face la Roșia Montana. Tot din câte informații am citit, eu am aflat că aici la Roșia Montana vor să vină niște oameni din Canada. Nu? Ce o afirmă din Canada, Gold Corporation, niște canadieni, așa simpli oameni. Acolo la Suce, la Golgota, a venit cineva nu din Canada,

și a venit nu un om. A venit acolo nu un înger. A venit acolo, spune Biblia, fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, din slava cerului, din Heaven Corporation, nu de la Gold Corporation. Acolo spune Biblia că Hristos a dat totul pentru că Dumnezeu a dat totul, pentru că fiindcă fiind atât de mult a evit Dumnezeu,

Lumea și România putem noi să punem acolo. Că a trimis și a trimis un, un sfânt. Nu? nu pe sfântul Anton nu a trimis. Sfântul Gheorghe, sfântul, care, a, avangelul Mihail. Nici vorbă. Că a trimis pe singur Său Fiu, Iisus Hristos. Ca oricine, orice român care crede să bucărește să aibă viața veșnică și să nu piară. De aceea Golgota este ceva mai mare decât Roșia Montana.

Al doilea motiv, da? Pentru care Golgotha este mai mareasă decât Roșa Montana este că acolo a venit fiul, a venit fiul lui Dumnezeu din Heaven Corporation, nu niște canadien. De la Gold Corporation. Și așa și am mai cugetat și m-am mai gândit la un lucru. Aici la, la Roșa Montana, oamenii spun, ce spun că există multe metale. Există aur,

au mult, nu ca alții n-ar avea sau canadienii n-ar avea, dar poți să iei de la alții și atunci de ce sunt ei. iei uh, este aur mult, dar mai mult decât tot aurul care este acolo, valoarea celorlalte metale care se găsesc acolo precum nichel, cobalt, titan, vanadiu toate aceste metale, valoarea lor este de patru ori mai mare niște bogății nespuse putem găsi acolo și alții vor să vină și să ne ia.

Adică ei zic că vin să lucreze și știți ce spun. Noi lucrăm, domn totuși, din tot ce e acolo, vouă, vă dăm 6%. Adică tu vii în țara noastră, vin în munții noștri, lucrezi cu oamenii noștri și ne dai 6 la Dincolo, la curce, la Golgota, vreau să spun că găsim

lucruri mult mai prețioase și Cristos a venit și ne-a dat lucruri mult mai prețioase decât tot aurul din lume. Decât tot, tot, toată valoarea care există la Roșia Montana și în lumea aceasta. Că a zis Hristos, a pus întrebarea aceea care trebuie să se opună fiecare om care se consideră înțelept pe concluz asta. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, tot aurul, tot, tot, tot, tot toată lumea, dacă și-a de sufletul, ce-ar folosi unui om?

Și Cristos, când a venit, știți când ne-a dat? Cât? Totul. Nu 6%, n-am zis că este doar 6% iertare, la iertare, doar 6% mântuire, doar 6% la bucurie. Cristos a venit și ne-a dat totul. 100%. Iertare de plină, mântuire de plină. Totul ne-a dat la supra-latit. Ne-a dat totul. 100%. Și acum, hai să vedem.

Cine a dat Hristos? Vreau să vă arăt în această dimineață ce, ce bogății să găsim noi, ce comor, ce lucruri mai prețioase găsim noi la cruce, la Golgota. Acolo, la cruce, la Golgota existau trei categorii de oameni. Și în contextul acesta, prin această perspectivă acelor trei categorii de oameni, vom vedea trei lucruri pe care Hristos ni le-a dat nouă 100% la cruce, la Golgota.

Și Biblia spune că acolo în primul rând erau soldații care își păteau joc de Iisus Hristos și spuneau, pe alții i să se mântuiască și pe ține însuși, dacă este Hristosul alesul lui Dumnezeu. În mijlocul tuturor strigătelor acelora, de acolo, erau niște oameni care își păteau joc de Iisus Hristos. Și în mijlocul lor Iisus Hristos ridică privirea spre ce și spune, Tatăl, iată că nu știu ce fac.

Să ne Mai dinainte spune Biblia că s a îndreptat hotărât fața, fața spre Ierusalim. Hristos a venit cu această hotărâre de iertare, așa a spus, sunt hotărât să iert, sunt hotărât să dau iertare. Iubițile Opaveli ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Nu există om pe până la să nu fiți.

Să nu fi păcătuit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Și un singur păcat de al nostru, un singur păcat pe care noi îl facem, pune despățire și ne poate despăți pentru totdeauna de Dumnezeu. Un singur păcat. Pentru că acel lucru nu este în natura Lui Dumnezeu.

Pentru că Dumnezeu nu poate să stea unde este păcat. Și Biblia ne spune și nouă, cine se apropie de Dumnezeu să se depăteze de fără de păcat. Păcatul punea despătire și toți au păcătuit, dar Hristos a venit hotărât să ne dea iertare. Dar dacă toți au păcătuit, nu toți au iertarea, deși Hristos le-a dat-o. Dacă toți au păcătuit, nu toți au iertarea, deși Hristos a hotărât să le dea.

Dumnezeu a vrea să ierte pe toți Dar oamenii nu vor Asta e marea neputință A lui Dumnezeu Nu te poate duce în rai Dacă tu nu vrei Nu te poate ierta Dacă tu nu vrei să te lași de păcatul la acesta Dacă tu nu vrei să ai iertarea Dar Dumnezeu vrea ca toți oamenii Să fie iertați. Că toți au păcătuit Vă citesc un din 2 Petru capitolul 3 Domnul Nu întârzie în împlinirea păgăduintei lui Cum cred unii

sunt unii și băi jucători, care, când vine Dumnezeu, când vine, când se Hristos, dar Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul, de un cuvânt grav, niciunul să nu piară, unul, nici măcar un singur suflet, nici măcar un somalez sau un chinez sau un român, unul să nu piară, ci toți.

Să vină la pocăință Niciunul și tot Două cuvinte sunt de dură și de gale Niciunul să-mi care tot să vină la pocăință Asta e dragostea lui Dumnezeu Să zică cineva că Dumnezeu nu-i dragoste Că zice aici Dumnezeu Eu șapte miliarde de oameni vreau să se pocăiască Tot, unul să-mi care tot Numai că ei nu vor Eu le dau iertarea A, Am dat-o la cuce La, la Golgota, am dat-i iertarea Să nou vor

Iertarea lui noastră, spune Biblia, că era un preț așa de mare încât noi nu îl puteam plăti. Dar l-a plătit Hristos la curte, la Golgota, prin jefa sa. Și, și ne spune Evrei 10, 18, dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Dacă avem iertarea de păcate, înseamnă că noi nu mai avem cealaltă jertfă să ducem pentru păcat. Nici fapte bune

nici uh, rugăciuni pen, uh, pentru că iertarea a fost dată la cuci la Golgota noi nu mai putem să facem nimic pentru iertarea noastră că Iisus ne-a dat-o 100 la noi trebuie doar să o acceptăm a doilea lucru pe care l-am primit noi la Golgota ne spune Biblia că este viață veșnică în împărția lui Dumnezeu prima dată am primit iertare ca nu puteam intra

Aici, în Împărăția Lui Dumnezeu Și în al doilea rând am primit viața veșnică În Împărăția Lui Dumnezeu Era acolo o altă categorie de oameni Doi surhari Doi nenorociți, doi, doi oameni care toată viața lor nu m-au surhărit Toată viața lor nu m-au bătu pe cineva să ia ceasul Sau iPhone-ul sau ceva ce care e nevoie Toată viața lor s-a ocupat

și ajung acum uh, pe gestiți pentru păcatele lor și la un moment dat unul dintre ei, unul dintre ei are o sclipire. Și îl recunoaște pe Iisus Hristos ca și Domn, spune Doamne, recunoaște că este rege și spune împărăția Ta. Și zice așa, Doamne, aduce aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Își recunoaște și el păcatele, îl recunoaște că este sot ca neprigănit, că zice că el nu are ce păcate să plătească.

Are această spritire și spune, Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Și Hristos i-a spus, adevărat îți spun, astăzi vei fi cum mine Adevărat spun că îți voi da viața veșnică în împărăția mea. Pentru că, de fapt, să vă dau așa o veste tristă, noi oricum cum suntem condamnați să fim veșnici? O cum? Așa am posteați să fim veșnici.

Contează doar unde ne în veșnicia și Hristos la Golgota ne-a dat viața veșnică în împărăția sa. Vă dați seama ce-ar însemna o viață veșnică, despățiți de Dumnezeu pentru totdeauna, despățiți de tot ceea ce înseamnă sfințenie, de tot ceea ce înseamnă bunătate, dragoste. Gândiți-vă numai pe punctul acesta cât de rău poate la unii vă merge.

Și gândiți-vă că iad, aici N-avem poate niciun la sută Din ceea ce va fi iad. Dar Hristos spune Eu vreau ca viața veșnică să o petreșesc în împărăția mea Mi-a Mi-a binecuvântat Hristos

cu viața veșnică, pentru că a plătit pentru acest lucru și Pavel ne spune Roman 6 dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, deci ați primit iertarea și v-ați făcut robea lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos Domnul nostru, deci nu viața veșnică oficum, cu Isus, în Isus Hristos

Că viața veșnică cum toți oamenii vor avea. Unii în iad, alții în rai. Plaza băgatului este moatea. În iad, în iad de fapt, noi să mergem cu toții. Dar uităm înținuțurile noastre, păcajurile noastre, vorbelor și gândurile noastre. mudare și gândul uh, gânduri necuvincioase. Acolo trebuie să mergem cu toții. Dar Hristos a venit și a spus, vă dau viața, vă ofer viața veșnică. Nimeni nu trebuie să dă zici nimic, ca că plătesc eu. Doar trebuie să o acceptați.

Ietare și viața veșnică, lucru mult mai depreț decât ce este la Vorșea Montană. Și, în al treilea rând, pe lângă iertare de păcate și viața veșnică în împărțirea lui Dumnezeu, noi am, mai primit, noi am mai primit un lucru important, extrem de important. Mai exista acolo o categorie de oameni. La Cruce, la Golgota, erau bazooiitorii, erau soldații, cei ca și ei Era, erau sângeri.

Și acolo a fost la Golgotham era o categorie de oameni. Era mama lui Isus și Ioan, ucenicul lui Isus, ucenicul iubit. Zice aici în Ioan 19, când a văzut Isus pe mama sa și, uh, și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela...

Ucenicul a luat-o la, luat la el acasă În al treilea gând Noi am mai primit la Golgota un scop în viață A mai venit acolo Un scop în viață și zice Hristos Uite-te, Ioane Scopul tău în viață Este iată pe mama ta Marie, scopul tău în viață Este iată fiul tău Scopul vostru în viață Zice Hristos Este să aveți grijă unii de alții

să fiți unii pentru alții. Ai, Ioane, ai grijă de mama, așa să te comporți că este mama acelea pe care l a iubit. Mama, ai grijă de fiul, de fiul tău, că deja el e fiul tău, că deja e frate cu mine, de a zis fiul tău. Că nu putea să zică înainte să fie păcuce, dar când era păcuce putea să zică iată fiul tău, că deja era frate cu el. Se jefise pentru Ioane, murise pentru, murea pentru el.

Așa să vă comportați, zice Hristos, unii cu alții și să aveți grijă unii de alții și să vă putați povegle, Pentru că, de fapt, zice, eu acum mor După aia o să înviți și o să mă nasc la ceruri și pe mine nu o să mă mai aveți Dar scopul vostru în viață este să vă aveți unii pe alții Că nimic altceva nu contează în viața aceasta decât să vă aveți unii pe alții Asta ne-a dat Hristos la Golgota un scop în viață Acela de a fi unii cu alții, unii pentru alții

Uitați-vă la voi, uitați-vă la noi Cât o mână de oameni Cât suntem acei Știți ce a trebuit? trebuie să fie scopul nostru în viață. Scopul tău a trebuit să fiu eu Și scopul meu a trebuit să fii tu Asta zice Hristos Scopul nostru a trebuit ca să ne încurajăm În fiecare zi Să spunem ceea ce zicea Pavel Nu mai este mult și ceea ce vine va veni A trebuit să ne îndemnăm Vedeați că zilele sunt rele

a trebuit ca miscocul cunoscut să avem dragostea lui Hristos. Cine iubește pe fața lui Său este lumină, zice oameni. Cine nu iubește este un micinos. A trebuit în fiecare zi să ne putăm poverile unii altora, să avem grijă unii de alții. Și atâta grijă a trebuit să avem noi unii de alții ca toți de aici să fim mântuiți. Nu cumva să pieră unul. Dacă piere unul, noi nu ne-am făcut bine datoria.

Noi puteam să facem ceva mai mult. Pentru că scopul nostru în viața a trebuit să fie să avem grijă unii de alții. Așa cum i-a zis eu, uh, Isus la Ioan, iată mama ta, mamei sale, iată fiul tău. Aveți grijă unii de alții. Scopul vostru în viață Zice Hristos a trebuit să fie să vegeați unii asupra altora și toți, toți să vă aveți unii de alții și toți să mă aveți pe mine.

Că, de fapt, nimic altceva nu ducem noi de pe pământul acesta și nimic altceva nu vom avea. Într-o zi, nu știu dacă mă credez, dar într-o zi vom pleca de pe... Vom pleca, ce cu meu meu. și mie. Vom muri. Vom pleca, să prea înduie Vom muri. Într-o zi vom muri. Și acolo tot ceea ce vom putea avea este speranța că am făcut ceva pentru Isus. De fapt, nimic nu, nu ducem de pe lumea aceasta.

Și nimic nu va conta atunci. Nici mașini, nici casă, nici diplome, nici fotbal, nici pescuit, nici uita la televizor, nici internet, nici nimic, nimic, nimic, nimic. Nu va conta în momentul acela. Ceea ce va conta cel mai mult, spun eu, o cântare așa de frumos, dar ceea ce pentru Hristos ai făcut, va rămânea. Că noi, în lumea aceasta, am venit, nu știu dacă v-ați văzut când ați venit, ați venit goi.

Și tot așa, când veți pleca, tot așa vom pleca. N-am adus nimic și nici nu vom duce nimic. Dar un lucru va, totuși trebuie să facă diferența ceva. Și ce va face diferența? Ceea ce pentru Hristos ai făcut. Ceea ce ai făcut pentru Hristos cât din vrei. Care a fost scopul vieții tale? Ce ai făcut pentru Hristos? Ce ai făcut cu ceea ce s-a încredințat Hristos? Scopul vieții noastre, zice Iisus Hristos, a trebuit să fie...

Unii pentru alții Să ne gândim că Totul trece Să ne gândim că Viața aceasta într-o zi se va sfârși Totul durează doar o clipă Spune Biblia ce viața asta da un abur și apoi dispare Totul trece Dar ceea ce pentru Hristos vom face nu va trece Faptele noastre Totuși vor rămâne După noi în urma noastră Noi trecem, dar faptele vor rămâne

se va vedea ceea ce am făcut. Aș vrea să să ne cercetăm fiecare și în dimineața aceasta și apoi când vom pleca acasă să ne întrebăm oare viața scopul, scopul vieții mele este acela pe care mi l-a dat Iisus? Oare faptele mele sunt în concordanță cu scopul pe care spun că l-am? Oare care e scopul vieții mele? Oare și eu? Adică să faci lucruri fără sens. Să faci lucruri de fapt care n-au nicio importanță?

Să fac, să fac lucruri de care după aceea să îmi par rău. Noi avem o vorbă. România o vorbă. Timpul zboară, nu? Timpul zboară, așa zicem noi. Dar vreau să vă dau sobeste. Dacă timpul zboară, voi pe care sunteți pilotul lui. Dacă timpul zboară, voi sunteți pilotul. Voi hotărâți și voi ziceți ce să se întâmple cu timpul și unde să zboare timpul.

Dacă timpul zboară, voi zindeți pilotul. Aveți grijă cum pilotați în viață. Aveți grijă cu scopul vieții voastre ce faceți cu el. Și acum vreau să închei dimineața aceasta, mă apropie de încheiere și vreau asta îmi lancheiere scurt să vă întreb un lucru. Dacă Golgota este locul mult mai măret decât Roșia Montana, dacă acolo am primit locul mult mai de preț,

Decât, decât aici, ceea ce noi aici în noastră. Dacă acolo a venit Fiul lui Dumnezeu și aici vin niște oameni, dacă, dacă suntem de acord că Golgota este mai mare decât Roșia Montana, întrebarea este de ce oamenii sunt nefășători? De ce oamenilor le pasă mai mult ce se întâmplă la Roșia Montana? De ce, de ce oamenii mediatizează mai mult ce se întâmplă acolo decât ceea ce s-a întâmplat la, la Golgota?

De ce ne înnebăm mai tare și ne supărăm când vedem ce se întâmplă acolo și nu ne supărăm și nu ne gândim la ceea ce s-a întâmplat la Golgotha? De ce oamenii sunt nepăsători? De ce ne pasă mai mult de trup decât de suflet? De ce oamenii nu se gândesc mai mult la adevărata să zicem, Roșia Montană, acolo unde a curs Sângele lui Iisus Hristos? De ce oamenii sunt nepăsători? Poate că zicea Pavel în romani sau disprețuiești.

Bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești? Oare 20 de milioane de români nu văd în fiecare zi că bunătatea Lui Dumnezeu îndeamnă la pocăința? Ei să gândesc la Roșa Montana și prea puțin să gândești la Golpoca. Atât de puțin oameni din România se gândesc mai mult la, la ceea ce Hristos le-a dat acolo.

Ei se gândesc cum să facem banii și pe acest pământ Dar poate că unii n-au înțeles lucrul acesta Că toată bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă să se pochească. În fiecare zi, viața pe care le dă Dumnezeu Că puteau să fie la reanimare și noi puteam să fim la reanimare din viața aceasta Putea pur și simplu de la un strănut să, să, să intrăm direct în spital și acolo, de apoi să ieșim cu picioarele înainte de acolo

se poate întâmpla o Puteam să avem un accident când am venit la biserică. Atâția oameni. Până când terminai eu predicam, o mai o poate o sută de în lumea aceasta. Întrebarea e de ce n-am fost în locul acela? De ce n-am fost eu? De ce n-am murit eu? Care-i scopul lui Dumnezeu cu mine? Că așa ce eu să fac în viața aceasta? Nu văd eu că toată bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă pe ca zis să mă pocăiesc mai mult și să ascult de el. Și întrebarea pe care o mai pune Biblia, asta cu care de fapt îmi cheam eu.

Cum vom, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa? Eu nu știu cum vom scăpa. Nu-mi pot imagina cum am putea să scăpăm știind toate lucrurile acestea și știm că Golgota e mai mărat decât Roșia Montana și știm tot ce s-a întâmplat acolo și totul să stăm nepăsători. Să ne mai mult mai multe alte lucruri. Nu știu cum am putea să scăpa. Nu știu dacă este vreo scăpare. Cred că nu vom scăpa.

N-avem voie să stăm nebătătorul față de ceea ce s-a întâmplat la Golgota Și atunci când veți prinde prilejul Și oamenii vor dori să vorbească cu voi despre Roșia Montana Pentru asta să top astăzi în România Popor creștin, vorbind doar de Roșia Montana Prea puțin vorbesc despre Golgota astăzi Când vorbeau oamenii să vorbească despre voi, uh, des, cu voi despre Roșia Montana Spuneți-le că există ceva mult mai mare, Ceva ce contează mai mult

pentru că acolo, de fapt, s-a dat bătălia pentru suflet. Trupul o cum trece. Că ai dit, că nu ai, că ești bogat, că nu ești bogat. Vreau să vă spun că la 2 metri sub pământ, la fel se putrezește. Indiferent cât de înalt a fi în viața și asta, la, la un moment dat, tot la 2 metri sub pământ aterizezi. Indiferent. Dar ceea ce contează este ceea ce am făcut și cum a, cât de mult ne-a păsat, de ceea ce s-a întâmplat la Golgota.

Vreau să vă întreb în această, vreau să întreb în această dimineață Cumva n-ai înțeles care sunt bogățile pe care ne-a dat Hristos la Golgota? N-ai înțeles cumva ce ne-a dat Hristos la Golgota? Sau de ce? De ce te mai gândești? De ce stai în de ce? De ce amân? Am dacă, dacă Hristos ne-a dat și viața și viața cea veșnică acolo Și ne-a dat și scopul în viață, De ce am stanul în nepoșitor? Față de o mântuire așa de mare Cum vom scăpa?

Nu, nu cred că se poate scăpa. Știți ce vrea Dumnezeu? Ca să nu stăm nepărțător. Dar pe care noi Dumnezeu crea, ca astăzi, aici, acum, cât timp încă se mai zice astăzi, să privim la cucii la Golgota și să nu stăm nepărțător? Nu avem voie să amânăm, pentru că un proiect se poate amâna

un proiect aici în Montană se poate amâna. Dar mântuirea sufletului nostru, atât nu se poate amâna. E vorba de sufletul nostru și fiecare suntem răspunzători. Nu cumva să vă deați sufletul pămâna unui pastor, popă, pe mâna unui bisericiu. Noi suntem fiecare răspunzători de sufletul nostru. De ce suntem nepărstători? Și-aș acum la închere să cântăm o cântare, 141, pe trăința de cântări, care ne spune nouă că

pentru noi s-a mântuirea. Pentru noi este Golgota. Pentru noi, pentru fiecare, a venit Fiului Dumnezeu din Heaven Corporation. A venit pentru noi, pentru fiecare, ca noi să fim mântuiți, ca noi să fim mispăriți. Și va trebui această dimineață, dacă credem aceste lucruri, zice refrenul, să lăsăm Duhul Sfânt să lupeze. În inima noastră, în mintea noastră.

Și aș să te gândești la ceea ce ți-am zis în dimineața aceasta Și apoi să faci ceea ce trebuie să faci Și Dumnezeu să-ți ajute Amin. Amin Pentru noi stai din mântuirea Pentru noi cel

Iau cu o rugăciune. toți cei care am fost la Cluj a fost un timp minunat, o părtășie minunată. Fratele David Gibson și Randy ne-au uh, uh, ținut acest seminar uh, Romani și istoria Bibliei, istoria creștinismului. un uh, seminar foarte uh, bun pentru noi toți și cei care am mers acolo cu siguranță am învățat multe lucruri

sau ne-am reamintit multe lucruri. De aceea, să-i mulțumim Dumnezeu pentru acești frați care și-au propus să facă an de an o școală, acest seminar, în Transilvania, pentru biserica din Transilvania și să ne rugăm ca această școală să se dezvolte și să meargă înainte, să pregătească lucrători pentru împărăția sa. De asemenea, am avut și ocazia să

Fim acolo vineri, când sora noastră Sorina a fost la spital și a dat naștere lui Ruth. E o fată, foarte frumoasă, și că seamănă foarte mult cu mama și cu sora sa. Așa că și e sănătoasă, avem 10, tare frumoasă este. Dumnezeu să dea sănătatea atât ei, cât și mamei, să dea creștere mare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți copiii, mai ales acum în ultimii doi ani, trei ani

foarte mulți bebeluși uh, au venit pe lume în familiile din Biserica Lui Hristos din întreaga țară și uh, e un lucru minunat. Uh, ei sunt noua generație de creștini, viitor creștini și Dumnezeu să-i crească spre Împărăția Lui. Uh, de asemenea, să ne rugăm și să-i mulțumim Dumnezeu pentru sora Susan. N-am apucat să intru să văd care e situația cu ea. Probabil că acum este

în perioada asta încă de chemioterapie, uh, sora Susan uh, a făcut uh, probabil o ședință de chimioterapie sau o un anumit număr de ședință de chimioterapie și a continuat iarăși. Uh, să rugăm pentru ea, cât și pentru toți cei care sunt bolnavi din Biserica lui Hristos pe care uh, îi știm, uh, membrii famililor noastre care nu sunt încă,

Biserica lui Cristos și Dumnezeu să aibă milă de, de, de toți. Uh, un alt lucru, am vorbit cu fratele Claudiu, dorește să facă pentru tineri un locking în 8-9 noiembrie. Acum știu că se începe chiar și facultatea în octombrie, totuși, fiind la început, 8-9 noiembrie, vreau să mergem vineri să stăm toată noaptea până sâmbătă dimineața,

Cam asta a dorit el. Vom discuta detaliile, dar gândiți-vă la lucrul acesta. 8-9 noiembrie dorește să facem un, un lock-in pentru tineri. Um, mai multe informații am să vă dau când am să știu cu privire la, la activitățile care se vor face la lock um, În ceea ce privește programul din săptămâna aceasta, se va relua. Mierc un întâlnim pentru studiu biblic de la ora 5.

La vine de la ora 5, vom avea club de rugăciune și cântări, iar eu, începând de marți, ora 5, în fiecare marți, de la ora 5, voi avea engleză pentru începători. Deci dacă știți persoane care vor să vină pentru engleză, de la zero, de la alfabet, vom face aici o clasă de uh, engleză. Așa că dacă sunteți și între voi doritori, puteți să veniți la ora de engleză.

Cam astea sunt anunțurile, dar mai aveți voi alte anunțuri. Dacă nu, hai să ne dăm cu toții picioare și să cu care ne va conduce în da. urmă. Dragă, dați Mă gândeam cum te simți în la asta, așa cum întâlnirea asta nu a început de acum, și a început de de când ne-am rugat în așa Și acum ne-am gândit că o să fim aici, așa cum am călătorit până aici.

Așa cum am folosit uh, gurile, inimile și mințile ca să îți aducem cântări în dimineața aceasta. Și sunt că eu sunt la noi Sper că te găsiți plăcere în acest timp cu noi, ești Tatăl nostru și îți mulțumim pentru că ne-ai dat șansa să te cunoaștem. Îți mulțumim că nu ne-ai lăsat să rătăcim în lume, în întunerii, ci putem să vedem de ce suntem aici, cum zicea și alt?

Am putut să înțelegem ce a însemnat mulțumim pentru acest timp care ne-a ajutat să ajungem aici, fiecare din noi. Și așa când ne-am pus mintea, inima, trupul în această întâlnire, ajută-ne să luăm mai departe în această săptămână, din cuvântul tău, din această parte și lucrurile care să ne ajute să ne amintim de tine. De dimineață, în seară. Fie că suntem pe drum, fie că suntem la lucru, fie că suntem acasă.

Fie că ne culcăm sau dormim, tu o să fii cu noi și îți mulțumim pentru asta. Vreau să îți aduc rugăminte pentru lucrurile care le-a anunțat acum Vasile, fie că este vorba de copiii care încep școala sau venința. fie că este vorba de copiii care tocmai s-au născut și au nevoie de noi să-i binecuvântezi. Te rog să ai grijă de ei așa cum suntem de noi. Tu știi de ce ni ai dat nu.

Ajută-ne să fim pentru ei, ce ești Tu pentru noi, Părintele nostru, să fim și noi pentru ei, să dăm mai departe dragostea care ne dai și să-ți găsești plăcerea în casele noastre în această nouă săptămână. Să să binecuvântezi Biserica din Urada și așa cum mergem fiecare spre noastre, vom întâlni oameni care Tu-i cunoști mai bine decât se cunosc ei. Ajută-ne să lăsăm sământa Evangheliei la ei,

Așa cum eram și noi, pierduți odată, așa sunt și ei. Te rog, să te de ei și să ne ajuți să dăm mai departe ce avem noi mai de preț. Pentru că, cum zice așa, Alex, nu știm când o să fie ziua. Dar, cât se spune astăzi, ajută-ne să ne îndemnăm în fapte bune unii pe ajută-ne să ne încurajăm.

Să ne ajutăm ca să nu ne întărim în înșelăciunea păcatului, fie că suntem întâmplati, dar și cu veciii noștri. De deci ce să-i lasăm acolo? Te rog pentru o radă, Domnule. Numai de Tău, Iisus, să-mi înțelegi toate acestea. Amin. Amin. Amin.